Розділ двадцятий Спочатку Джубал хотів, щоб Майк залишався сидіти в той час, коли в залу заходитиме Дуглас. Проте згодом відкинув цю думку. Він не намагався поставити його вище за Дугласа, а лише хотів зробити так, щоб зустріч відбулася на рівних. Тож, коли він підвівся, то подав Майку знак зробити те ж саме. Великі подвійні двері в кінці конференцзали відчинилися, і під перші акорди «Нехай буде верховний спокій» увійшов Дуглас. Він попростував до свого крісла і почав сідати. У ту ж мить Джубал подав Майку сигнал сісти, і в результаті майки, і генеральний секретар сіли одночасно. Всі інші зайняли свої місця після паузи, що символізувало повагу, і тривала кілька секунд поспіль. Джубал затримав дихання. Ляру зробив це чи ні? Він нічого не обіцяв. Потім кімнату заповнило перше фортісімо ритму Марса, тема «Бога війни», яка налякала навіть тих, хто її очікував. Дивлячись на Дугласа, тим часом Дуглас дивився на нього, Джубал одразу ж знову підвівся, мов наляканий новобранець, плескаючи в долоні, щоб перевернути до себе увагу. Дуглас також підвівся. Не так швидко, але одразу. Але Майк не встав. Джубал не подав йому сигнал це зробити. Він сидів тихо, байдуже, зовсім не спантиличний тим, що всі без винятку довкола підвелися на ноги, коли встав генеральний секретар. Майк нічого не розумів але він був абсолютно щасливий робити те, що казав йому водний брат. Джубал замислився над цим питанням після того, як він зажадав марсіанський гімн. Якщо вимога буде виконана, що повинен робити Майк під час його виконання? Гарне питання, і від відповіді на нього залежало те, яку роль у цій комедії буде відведено Майку. Музика стихла. За Джубаловим сигналом Майк підвівся, швидко вклонився і сів, коли генеральний секретар та всі інші вже сиділи. Цього разу вони повернулися на свої місця значно швидше, оскільки всі звернули увагу на той кричущий факт, що Майк продовжував сидіти в той час, коли виконували його гімн. Джубал з полегшенням зітхнув. Він знайшов вихід. Багато років тому він бачив, як одна представниця зникаючого племені Королев під час прийому вклонилася після того, як прозвучав її гімн. Тобто подякувала за виявлене їй як монаршій особі урочисте привітання. Але політичний лідер демократичної країни встає та знімає капелюха в той час, коли чує свій національний гімн, адже він рівний будь-якому іншому громадянину. Він не є монархом. Проте в цьому разі, як Джубал уже пояснював Ляру, припустимо або одне, або інше. Одне з двох. Або Майк – звичайний громадянин. У такому разі ці переговори б ніколи б не відбулися. Дуглас мав би мужність сказати цим вирядженим паразитам залишатися вдома. Або, за безглуздою юридичною теорією рішення Ларкін, хлопчик був монархом з усією відповідною статусу самотністю. Джубала спокушала думка запропонувати ляру дрібку нюхального тютюну. Що ж, цей момент помітив хоча б один з тут присутніх. Обличчя папського нунція залишалося суворим, але очі бігали туди-сюди. Дуглас почав говорити. «Містер Сміт, маємо честь та радість бачити вас сьогодні як нашого гостя». Сподіваємося, що ви вважатимете планету Земля своєю домівкою, так само, як і планету, на якій народилися, нашого сусіда, нашого гарного сусіда, планету Марс. Він продовжив промову кількома довгими, обережними, сферичними, приємними періодами, які ні про що не говорили. Майка вітали, але зі слів Дугласа, як вирішив Джубал. Неможливо було зрозуміти, вітали його як монарха, чи як іноземного туриста, чи лише як громадянина, що повернувся додому. Джубал спостерігав за Дугласом, сподіваючись вловити його погляд, шукаючи хоч якийсь знак чи вираз обличчя, який би показав, як саме Дуглас сприйняв листа, якого Джубал передав йому відразу по прибутті. Але Дуглас жодного разу не глянув на нього. Через якийсь час Дуглас підбив підсумки, так нічого й не сказавши, але сказавши це дуже добре. Джубал тихо промовив. «Зараз, майку!» Сміт звернувся до генерального секретаря, Марсіанською, але замовк до того, як з'явився страх, і спокійно промовив. «Містере, генеральний секретар Федерації вільних націй на планеті Земля!» І знову продовжив марсіанською. Потім додав англійською. «Ми дякуємо за гостинний прийом сьогодні. Ми передаємо вітання усім народам Землі від давніх Марса». І знову перейшов на марсіанську. Джубал відчув, що «давні» – гарний вираз. Він мав перевагу над старішинами. А Майк не заперечував проти змін у термінології. Насправді, поки Майк не полягав на говорінні правильно, план Джубала не вимагав значних виправлень. Це була ідея Джил – дублювати промову речення за реченням. Марсіанська версія, потім англійська. І Джубал задоволено визнав, що її хитрість перетворила формальну, коротку, позбавлену сенсу промову на кампанію, яка обіцяла щось таке ж переливчасто неповторне, як опера Вагнера. І додав подумки Джубал щось, що так само важко було зрозуміти. Все це не мало значення для Майка. Він міг вставляти марсіанський переклад так само легко, як запам'ятовував і переповідав відредаговану англійську версію. Тобто зовсім не докладаючи зусиль. Якщо сказане ним порадує його водних братів, то Майк буде щасливий. Хтось торкнув Джубала за плече, вклав у його руку конверт та прошепотів від генерального секретаря. Джубал підняв очі і побачив, що це був Бредлі, який тихо, але поспішно тут же пішов геть. Джубал відкрив конверт на колінах і поглянув на єдиний гаркуш паперу всередині. У записці було лише одне слово. «Так», підписане ініціалами «ДЕД», знаменитим зеленим чорнилом. Джубал підняв погляд і знайшов очі Дугласа, який зараз дивився на нього. Джубал злегка кивнув, і Дуглас відвернувся. Конференція закінчилася. Все, що їм залишалося, це розповісти про неї світу. Майк закінчив пишномовну маячню, яку йому дали вивчити напередодні. Джубал почув свої власні слова. Зближення зі взаємною вигодою для обох світів. Та кожна раса залежно від її природи. І не слухав далі. Потім Дуглас подякував людині з Марса. Коротко, але сердечно. І почалася перерва. Джубал підвівся. Містере, генеральний секретар. Так, докторе Гаршоу. Як ви знаєте, містер Сміт сьогодні тут у подвійній ролі. Ніби якийсь принц у величній історії нашої власної раси, що подорожував караваном і перепливав через непозначені на карті простори, щоб відвідати віддалене королівство. Він приніс на землю добрі побажання від давніх сил Марса. Але він також і людська істота, громадянин Федерації та Сполучених Штатів Америки, Отже, він має права, власність та обов'язки. Джубал струснув головою. «Прикрі, мушу сказати. Як його повірений, як громадянина та людини, я ламав голову над його комерційними справами, але навіть не зумів скласти докладний перелік того, що йому належить, вже не кажучи про те, що слід від його імені, повідомити податківцям». Джубал зупинився, щоб віддихатися. Я старий чоловік і можу не встигнути завершити завдання. Зараз ви знаєте, що у мого клієнта немає досвіду у веденні бізнесу. Принаймні у людському розумінні. Марсіани оцінюють все це дещо інакше. Але він дуже розумний юнак. Весь світ знає, що його батьки були геніями, і спадковість дає про себе знати. Безсумнівно, що за кілька років він зможе, якщо забажає, гарно впоратися з усім цим сам. Без допомоги старого юриста, який вийшов з ладу. Та його справи потребують уваги сьогодні. Бізнес не любить чекати. Проте він більше волів би вивчати історію, мистецтво та те, як їх сприймають люди тут, у його другому домі, аніж ховати себе у боргових розписках, фондових питаннях і гонорарах. Я гадаю, що це розумно. Навіть без жодного досвіду у бізнесі містер Сміт володіє прямою і простою мудрістю, яка продовжує дивувати мене. Та всіх інших людей, які знайомляться з ним. Коли я пояснив йому проблему, з якою зіткнувся, він просто подивився на мене чистим, спокійним поглядом і сказав, «Це не проблема, Джубале. Ми запитаємо у містера Дугласа». Джубал зупинився і з тривогою в голосі сказав, Решта – це суто особиста справа, містера секретар Ми можемо обговорити це наодинці і відпустити решту всіх цих леді та джентльменів додому». «Продовжуйте, докторе Гаршоу», – додав Дуглас. «Наразі протокол вичерпано. Всі, хто бажає піти, будь ласка, ви можете вільно це зробити». Ніхто не пішов. «Добре», – продовжив Джубал. Я можу закінчити все одним реченням. Містер Сміт хоче призначити вас своїм фактичним повіреним з усіма повноваженнями щодо ведення його справ. Ось і все. Здавалося, Дуглас і справді дуже здивувався. Завдання не з легких, докторе. Знаю, сер. Я вказав йому на те, що це нагадує нав'язливість, і що ви найбільш зайнята людина на цій планеті, тому не маєте часу на його справи. Джубал похитав головою і посміхнувся. Проте боюся, що я не переконав його. Здається, марсіани вважають, що чим більше зайнята якась особа, тим більше від неї очікують. Містер Сміт просто сказав, ми можемо його запитати, тож я й питаю у вас. Звичайно, ми не очікуємо миттєвої відповіді. Це ще одна особливість марсіан, які ніколи не поспішають. Так само, як і не схильні все ускладнювати. Ні письмових зобов'язань, ні перевірок, жодних письмових довіреностей, якщо хочете. Для нього це нічого не варте. Містер Сміт може зробити все залюбки усно і просто зараз, у китайському стилі. І це ще одна марсіанська особливість. Якщо марсіанин довіряє тобі, то він довіряє в усьому. Він не прийде перевіряти, чи дотримаєте ви слова. О, так, я мушу додати, містер Сміт не звертається з цим до генерального секретаря, а просить про послугу Джозефа Едгертона Дугласа, тобто особисто вас. Якщо ви відійдете від справ, це аж ніяк не вплине на вашу з ним домовленість» і це ніяк не стосуватиметься вашого наступника, ким би він не був. Саме вам він довіряє. А не статусу тієї особи, яка наразі займає восьмикутний кабінет у палаці». Дуглас кивнув. «Незалежно від моєї відповіді, це для мене велика честь. Хоча ваша пропозиція мене трохи і Якщо ви відмовитеся або не зможете прийняти цю пропозицію... Чи дійсно, взявши на себе цю марудну справу, пізніше захочете її покинути. Містер Сміт обрав ще одного кандидата – Бена Кекстона. Встань на хвилинку, Бене, нехай люди тебе побачать. Проте, якщо і ви, і Кекстон не зможете або не захочете, то наступним він обрав… Що ж, гадаю, зараз ми не розголошуватимемо це ім'я. Скажу лише, що є гідні кандидати. Хм, дозвольте поглянути. Джубал здавався спантиличним. «Я не звик імпровізувати. Мір'ям, де то ярко ж, на якому ми записали перелік справ?» Джубал взяв у неї папірець і додав. «Краще, дай мені інші матеріали». Вона передала йому товстий стос паперів. «Ось кілька приміток, які ми підготували для вас, сер, Або для Кекстона, якщо виникне необхідність саме у ньому. Ем, хвилинку. Отже... Розпорядник платить собі стільки, ускільки сам оцінює свою роботу, але не менше, ніж... Ну, тут вказана значна сума, але сторонніх вона не стосується. Розпорядник перераховує гроші на особливий рахунок, призначений для витрат першої сторони. І ось іще, я думаю, що ви, можливо, захочете скористатись послугами Шанхайського банку, скажімо, як місця для вашого депозитарію. «Чи, скажімо, звернетесь до Лойда, як до нашого посередника у справах, просто щоб захистити своє ім'я та репутацію?» «Але містер Сміт і чути не хоче про жодні встановлені інструкції. Лише необмежена передача контролю, яка може бути скасована будь-якою стороною. Проте я не читатиму все. Для цього ми все це й записали». Джубал розгублено озирнувся. «Мір'ям, пробіжись і передай це генеральному секретарю». «Ну що за хороша дівчинка?» «А ось ці матеріали я також лишу тут. Ви можете роздати їх людям, або вони знадобляться вам самому. О, краще я дам один примірник і містеру Кекстону. Ось, тримай, мене. Джубал тривожно озирнувся. «Гадаю, що це все, що я мав вам сказати, містер секретар. Ви хочете щось додати?» «Хвилинку». «Містер Смітт». «Так, містер Сміт. так містер дуглас «Це те, чого ви бажаєте? Ви хочете, щоб я робив усе, про що йдеться у цих паперах?» Джубал затамував подих, намагаючись не дивитися на свого клієнта. Майка ретельно готували, очікуючи такого питання. Але ніхто не казав йому, в якій формі воно буде висловлене. І неможливо було передбачити, куди заведе їх майкове буквальне розуміння сказаного. «Так, містер Дуглас!» – чітко прозвучав у великій кімнаті голос Майка. «Тут і в мільярдах кімнат, розкиданих по всьому світу!» «Ви хочете, щоб я займався вашими справами?» «Будь ласка, містер Дуглас! Це було б великодушно! Дякую вам!» Дуглас примружився. «Добре, цього більш ніж достатньо!» Докторе, я зачекаю з відповіддю, але ви скоро отримаєте її. Дякую вам, сер, від мене і від імені мого клієнта. Дуглас почав підводитися. Його різко зупинив голос члена асамблеї Канга. Хвилинку, а як же рішення Ларкін? Джубал зреагував на це ще до того, як Дуглас зміг відповісти. О, так, рішення Ларкін. Я чув багато маячній стосовно них, здебільшого від безвідповідальних людей. Містер Канг, що не так з рішенням Ларкін? Я запитую вас, чи вашого клієнта, чи генерального секретаря. Джубал ввічливо відповів. Я можу говорити, містер секретар? Прошу. Дуже добре. Джубал зупинився. Повільно витягнув великого носовика і висякався в нього, видобуваючи таким чином звук трьома октавами нижчий від середньої до. Потім він глянув на Канга і спокійно промовив. «Містере, я звертаюся до вас, тому що я знаю, що не обов'язково адресувати це урядові в особі генерального секретаря. Колись давно, дуже давно, коли я був ще маленьким хлопчиком, ми з іншим маленьким хлопчиком, таким само малим і дурним, створили клуб. Лише ми двоє. Оскільки ми мали клуб, то у нас були і правила. І перше правило, яке ми прийняли, одноголосно мушу додати, полягало в тому, що ми завжди повинні були називати своїх матерів злюками. Безглуздо, звичайно, але ми були дуже малі. Містер Канг, ви можете здогадатися, чим обернулося це правило? «Напевно, ні, доктор Гаршу. «Одного разу я спробував виконати нашу домовленість щодо злюк. Цього виявилося достатньо, і це врятувало мого товариша від подібної помилки. Мені ж це принесло лише тепле знайомство нижньої частини мого тіла з персиковою різкою. І на цьому було покладено кінець рішенню щодо злюк». Джубал прочистив горло. «Хвилинку, містер Канг». Знаючи, що хтось обов'язково порушить це неіснуюче питання, я намагався пояснити своєму клієнту деталі рішення Ларкін. Спершу він не зміг зрозуміти, чому всі думають, що цю юридичну вигадку можна застосувати до планети Марс. Врешті-решт Марс заселений давньою і розумною расою, значно давнішою, аніж ваша, сер, і, можливо, значно мудрішою. Але коли він зрозумів суть справи, це його розсмішило. Так і було, сар, у хорошому сенсі цього слова. Саме розсмішило. Одного разу, лише одного, я недооцінив можливості мами у покаранні зухвалого малого хлопчиська Той урок був дешевим, але безцінним. Проте ця планета не може дозволити собі такого уроку. Принаймні у планетарному масштабі. Перед тим, як ми спробуємо поділити землі, які нам не належать, ми повинні переконатися у тому, що персикова різка не висить у марсіанській кухні. Здавалося, Канга це не переконало. Докторе Гаршоу, якщо рішення Ларкін не більше, ніж дурість маленького хлопчика, то чому містеру Сміту виявили національні почусті? Джубал відступив. Це питання слід поставити уряду, а не мені. Але зараз я можу вам сказати, як я це зрозумів. Це елементарна ввічливість до давніх з Марса. Перепрошую. містер Канг, ті почесті не були відлунням рішень Ларкін. У розумінні, що полягає за межами людського досвіду, містер Сміт і є планета Марс. Канг навіть не кліпав. Продовжуйте. Чи радше представник марсіанської раси? В особі Сміта давні з Марса наносять нам візит. Почесті, надані йому, були призначені їм, а образа, нанесена йому, буде для них образою. Це звучить дуже буквально, але має абсолютно нелюдське значення. Було мудро та завбачливо для нас сьогодні надати почесті нашим сусідам. Але мудрість у цьому разі не має нічого спільного з рішенням Ларкін. Жодна відповідальна людина не буде сперечатися з тим, що рішення Ларкін стосується лише незаселених планет. Ризикнув припустити, що таке розуміння справи лишатиметься чинним і у майбутньому. Джубал зупинився і підвів очі, так, наче просив допомоги у небес. Але, містер Еканх, будьте впевнені, що давні правителі Марса – не залишать без уваги те, як ми зустріли їхнього посла. Почесті, надані їм через нього, були виявом люб'язності. Я впевнений, що уряд цієї планети таким чином показав свою мудрість. Колись згодом ви зрозумієте, який це завбачливий учинок. Канг ввічливо відповів. Докторе, якщо ви намагалися мене залякати, то у вас нічого не вийшло. Я цього і не хотів. Але, на щастя, для благополуччя цієї планети ваша думка нічого не вирішує. Джбал повернувся до Дугласа. Містере-секретар, це мій найдовший публічний виступ за багато років. Я відчуваю, що втомився. Чи можемо ми зробити перерву у цих переговорах? Поки ми чекатимемо на ваше рішення. Розділ 21 Оголосили перерву. Джубал хотів вивести свою групу, але зрозумів, що з цим доведеться почекати. Через присутність президента Америки та сенатора Буна. Вони обидва хотіли поговорити з Майком. Обидва були справжніми політиками і добре розуміли, що лише виграють від того, що всі побачать, що вони у гарних стосунках з людиною з Марса. Крім того, вони знали, що очі всього світу Себто стереобачення. Все ще дивляться на них. А інші голодні політики наступали їм на п'яти. Джубал швидко сказав. «Містере президент, сенаторе, ми зараз йдемо обідати. Може, приєднайтеся до нас?» Він розмірковував, що говорити з двома на одинці буде простіше, аніж з двома десятками на публіці. Йому потрібно було забрати звідти майка до того, як щось піде не так. З полегшенням він почув, що всі вони мають інші плани. Тоді Джубал зрозумів, що пообіцяв не тільки відвідати разом з Майком ту непристойну службу фостерітів, а й відвести його у білий дім. Що ж, в разі потреби хлопець завжди може захворіти. «На місця, дівчата!» Майка вивели на дах разом з його ескортом, що знову оточив його. Анна показувала шлях, оскільки запам'ятала його. І своїм званням, красою світловолосої валькірії та приголомшливою мантією справедливого свідка викликала цілу хвилю поклонів. Джубал, Бен та троє офіцерів з чемпіону перекривали тил. Ларі на швидкісному аероавтобусі чекав на них на даху. За кілька хвилин він уже висадив їх на даху нової конвалії. Журналісти, звичайно ж, знайшли їх і там, але дівчата охороняли майка на шляху до номеру, який дюк замовив заздалегідь. Вони всі гарно впоралися зі своєю справою і тепер насолоджувалися успіхом. Особливо вирізнялися Мірія Мідоркас, які з задоволенням демонстрували особливу рішучість, що нагадувала Джубалові маму кішку, яка захищає своїх кошенят, хіба що вони вважали це грою. Штовхаючи також і одна одну, між основною справою, наступати на ноги репортерам, які наближалися більше, аніж на три фути. Вони побачили, що їхній коридор патрулювали солдати СС, а біля дверей їхнього номеру вистрічились офіцери. У Джубала спиною пробіг морозець, хоч він розумів, чи сподівався, виправив він себе, що їх присутність означає лише те, що Дуглас – повністю виконує свою частину угоди. У листі, який Джубал передав Дугласу перед конференцією, пояснювалося, що вони збираються робити та говорити і чому саме. Ще там містилося прохання до Дугласа використати свою владу та вплив, щоб починаючи з цього дня захищати приватний простір Майка, щоб бідолаха міг жити нормальним життям, якщо у Майка взагалі могло бути нормальне життя. Подумки виправив себе Джубал. Тож Джубал лише вигукнув. Джил, контролюй майка, все нормально. Добре, бос. Так і було. Офіцер біля дверей лише відсалютував. Джубал пильно на нього подивився. Треба ж, здоров майора. Ніяких вибитих дверей останнім часом. Майор Блох почервонів, але дивився просто перед собою і нічого не відповів. Джубалу стало цікаво. Чи це завдання не було покаранням? Ні, схоже, це просто збіг. Навряд чи серед офіцерів СС було багато тих, хто мав ранг відповідний подібним справам. Джубал подумав, що ще трохи розвинути цю тему, сказавши, що негідник, який зламав його двері, поламав також і меблі в його вітальні, а також запитати, що з цим збирається робити його начальство. Але передумав. Це буде не тільки неввічливо, а й нечесно. Адже Дюк встановив тимчасові двері з фанери ще до того, як та вечірка стала занадто мокрою для таких питань. Дюк чекав у номері. Джубал промовив. «Сідайте, джентльмени. Як воно Дюку?» Дюк знизав плечима. «Хто знає. Ніхто не встановлював жучків у цьому номері, відколи я його зняв. Це я гарантую». Я відмовився від першого номеру, який вони мені запропонували, так як ви й порадили, і обрав цей через гарне перекриття. Над нами розташовано танцювальний зал. І я витратив купу часу, щоб поглянути тут усе. Але, бос, я достатньо грався з електронікою, щоб знати, що жучок може бути у будь-якому смітті, і ви не зможете його знайти, не знищивши всієї будівлі. Добре, добре. Але я не це мав на увазі. Вони не могли нафарширувати весь готель жучками лише тому, що ми могли зняти тут номер. Ну, щонайменше мені так здається. Я мав на увазі, як воно з харчами. Я голодний і дуже хочу пити. І з нами будуть обідати ще троє. А ось ви про що. Продукти привезли на моїх очах, перенесли та поставили просто біля дверей. Я переніс їх всі в комору. Ви дуже підозріли, вібос. Так і є. І тобі теж варто таким бути, якщо хочеш дожити до мого віку. Довіра Джубала до Дугласа приблизно дорівнювала середньому національному боргу. Проте він не міг бути впевнений у тому, що надміру старанні заступники Дугласа не додадуть чогось зайвого у їжу чи напої. Тож, щоб не запрошувати дегустатора, він замовив споконоса вдосталь їжі, а також більше, ніж вдосталь спиртного і трохи води. І, звісно ж, кубики льоду. Він дивувався тому, як Цезар зміг перемогти галів без кубиків льоду. «Якось не хочеться», – відповів дюк. «Кожному своє. Загалом я гарно провів час. Почнемо, дівчата? Анно, знімай свою мантію і будь корисною. Перша, хто повернеться з випивкою для мене, пропускає наступну чергу сюди. Після наших гостей я маю на увазі». Будь ласка, сідайте, джентльмени. Свене, яка твоя улюблена випивка? Припускаю, що аквавіт? Ларі, швиденько знайди ящик з алкоголем і принеси кілька пляшок аквавіту. А для капітана – джин. Зачекайте, Джубале, – обережно сказав Нельсон. Я не питиму аквавіт, якщо тільки вночі не похолодніше. Я б радо спробував скотч. Я теж, – погодився Ван Тромп. Добре, цього добра у нас вистачить. Навіть для того, щоб втопити коня. Докторе Махмуд, якщо ви віддаєте перевагу слабшим напоям, я впевнений, що дівчата щось припасли. Махмуд здавався замисленим. Мені не слід дозволяти собі спокушатися міцними напоями. У цьому немає потреби. Дозвольте мені як лікарю вам його прописати. Джубал зміряв його поглядом. «Синку, ти виглядаєш так, наче пережив сильне нервове напруження. Зараз ми можемо полегшити це садуксеном. Але оскільки я не маю його під рукою, то змушений замінити двома унцями 90-відсоткового етанолу. А за потреби – повторити. Віддаєте перевагу якомусь смаку, щоб приглушити ліків. І з бульбашками чи без...» Махмуд посміхнувся і несподівано зовсім перестав нагадувати англійця. Дякую, докторе, але я маю власні гріхи і грішу з розплющеними очима. Джин, будь ласка, з водою окремо. Чи горілку, чи будь-що інше подібне. Або медичний спирт, додав Нельсон. Не дозволяйте йому морочити вам голову, Джубале. Стінки п'є все, а потім завжди шкодує. Шкодую, переконливо сказав Махмуд, тому що знаю, що це гріх. «Тоді не підколюйте його, Свен!» – безцеремонно сказав Джубал. «Якщо Остінки отримає більше користі від своїх гріхів, шкодуючи про них, це його власна справа. Мій відшкодувальник не витримав перевантаження під час обвалу ринку в 29-му, а я потім не повернув йому його місце, і це моя справа. Кожному своє. Як щодо їжі, стінки, Анна, напевно, поклала шинку в один із тих кошиків, і там іще мають бути інші нечисті речі, які неможливо чітко розпізнати. Мені перевірити їх усі?» Махмуд похитав головою. «Я не дотримуюся традицій Джубале. Ті закони написані дуже давно, задля потреб тих часів. Тепер все інакше». Джубал несподівано спохмурнів. «Так, але хіба це на краще?» «Не зважайте, це також мене» не залишивши по собі і шматочка баранини. Їж, що забажаєш, мій брате. Господь пробачить потребу. Дякую, але, правду кажучи, я рідко їм посеред дня. Краще поїж, інакше прописаний етанол зробить дещо більше, ніж просто розслабить тебе. Крім того, ці діти, які на мене працюють, іноді неправильно вимовляють слова, але готують вони всі неперевершено. міріам підійшла до Джубала ззаду. Остацію, на якій стояли чотири склянки. Коли Джубал цього потребував, його накази виконувалися негайно. Бос, перебила вона, я це чула. Можна у письмовій формі. Що? Він обернувся і витріщився на неї. Нишпарка, ти залишаєшся після уроків і пишеш тисячу разів, я не сунутиму моноса в приватні розмови. Залишаєшся, аж доки не закінчиш. Так, бос. Це для вас, капітане. І для вас, доктора Нельсон. А це ваше, доктора Махмуд. Ви казали з водою? Так, Міріам, дякую. Звичайний сервіс Джубала. Неспокійний, але швидкий. Це твоє, бос. Ти додала сюди води. Наказ Анни. Вона сказала, що ти надто втомлений, щоб пити це з льодом. Джубал здавався стражденним. Ви бачите, з чим мені доводиться жити, джентльмени? Не слід було нам давати їм владу. Мір'ям, напиши оту тисячу разів санскритом. Так, бос. Як тільки я знайду час, щоб його вивчити. Вона поляскала його по голові. Продовжую тому ж дусі. Отримаєш свій шестипенцевий, милий. Ти на це заслужив. Ми всі тобою пишаємося. Повертайся у кухню, жінко. Зачекайно. Ну, у всіх інших налито. Де склянка Бена? Де Бен? Має бути. Бен дзвонить у свою колонку. Його склянка у нього під рукою. Дуже добре. Можеш повернутися. Тихо, без формальностей. І запросити Майка. Джентльмени, Міке, Алоха, Паоле. Він випив. А решта приєдналися до нього. Майк допомагає. Він любить допомагати. Думаю, він буде дворецьким, коли виросте. Я думав, ти пішла. У будь-якому разі приведи його сюди. Доктор Нельсон хоче його оглянути. Не поспішай, ставив корабельний лікар. Джубала, це чудовий скоч, але за що ми п'ємо? Вибачте, це полінезійська. Нехай наша дружба буде вічною. Називайте це додатком доводної церемонії сьогодні вранці. До речі, джентльмени. «Ларі з Дюком теж водні брати Майка, але не дозволяйте собі обманюватись. Вони не вміють готувати. Проте вони з тих людей, які завжди прикриють вам спину на темній вулиці». «Якщо ви ручаєтеся за них Джубала», – запевнив його Махмуд, – «запросіть їх сюди і зачиніть двері. Випиймо за наших дівчат, поки ми самі. Свене, який там у тебе тост про ціпочок? «Ти маєш на увазі той для усіх гарненьких дівчат?» «Випиймо лише за тих чотирьох, які зараз тут». «Скол!» Вони випили заводних братів жінок. І Нельсон продовжив. «Джубала, де ти їх знаходиш?» «Вирощую в своєму підвалі. А потім, як тільки чомусь навчу, і вони починають приносити мені користь, з'являється якийсь міський охломон і одружується з ними. Дохлий номер». Я бачу, як ти страждаєш, співчутливо сказав Нельсон. Страждаю. Гадаю, що всі з вас, джентльмени, одружені. Двоє були. Махмуд – ні. Джубал холодно на нього подивився. Чи будете ви такі ласкаві відділитися від тіла? Після обіду, звичайно ж, я б не хотів, щоб ви це робили на порожній шлунок. Я не холостяк. Я вічний студент. Годі, годі, сер. Я бачив, як Доркас залицялася до вас, і ви мурчали у відповідь. Я безпечний, запевняю вас. Махмуд думав над тим, як сказати Джубалові, що він ніколи б не одружився не з представницею своєї віри, і вирішив, що язичник це сприйме неправильно. Навіть такий рідкісний виняток, як Джубал. Тому він змінив тему. Проте, Джубале, не пропонуйте цього Майку. Він не грокне, що ви жартуєте, і матимете на руках труп. Я не знаю. Не знаю, чи Майку взагалі може змусити себе померти. Але він спробував би. І якщо він справжній марсіанин, у нього вийшло б. «Упевнений, що він зможе», – м'яко сказав Нельсон. «Докторе, я хотів сказати Джубале». Ти нічого дивного не помітив в обміні речовин Майка? О, дай подумати. В його обміні речовин не було нічого, що для мене не здавалося б дивним. Причому дуже. Саме так. Джубал повернувся до Махмуда. Не хвилюйся, що я можу попросити Майка себе вбити. Я зрозумів, що з ним ніколи не можна жартувати. Я грокнув, що він не грокає жартів. Джубал замислено примружився. «Проте я зовсім не грокнув грокання. Стінки, ти говориш марсіанською?» «Трохи». «Ти легко говориш нею. Я це чув. Ти грокаєш грокання?» Махмуд здавався дуже замисленим. «Ні, не дуже. Грокати – це найважливіше слово в марсіанській мові». І я думаю провести наступні сорок років, намагаючись зрозуміти його. І, можливо, використати кілька мільйонів друкованих слів, намагаючись пояснити його значення. Але не думаю, що це матиме успіх. Ви повинні думати марсіанською, щоб грокнути грокання. Що Майки робить, а я ні. Можливо, ви помітили, що Майкєв підхід до розуміння найпростіших людських ідей – «Суттєво відрізняється від нашого». «Ну, звісно ж, у мене мало не луснула голова». «У мене теж». «Їжа!» – проголосив Гаршу. «Обід і якраз вчасно. Дівчата, накрийте там, де ми зможемо дотягтися до неї. І підтримуйте шанобливу тишу. Продовжуйте, докторе, якщо хочете. Чи через присутність Майка це краще відкласти?» «Зовсім ні». Махмуд коротко сказав щось Майку Марсіанською. Майк відповів йому, радісно посміхаючись. Потім його обличчя знову стало порожнім, і він почав їсти, задоволений, що дозволили робити це мовчки. Я сказав йому, що намагаюся зробити, а він мені відповів, що я говорив правильно. Це була не його думка, а просто констатація факту, необхідність. Сподіваюся, що коли я помилюся, він помітить це і скаже мені. Але я маю сумніви, чи він захоче. Бачте, Майк думає марсіанською, і це дає йому карту Всесвіту, абсолютно відмінно від тієї, яку використовуємо ми. Встигаєте за мною? Я грокнув, погодився Джубал. Мова сама собою формує основні ідеї людини. Так, але... «Доктора, ви говорите арабською чи ні?» «Що? Колись говорив? Погано. Багато років тому», – визнав Джубал. «Навчився, коли був військовим лікарем в американській польовій службі в Палестині. Але зараз не говорю, хоча трохи читаю, тому що вважаю за краще читати слова пророка в оригіналі». «Правильно, оскільки Коран не можна перекласти. Карта змінюється залежно від перекладу. І неважливо, до якої міри ретельно хтось намагається його перекласти. Тоді ви зрозумієте, якою важкою для мене була англійська. Не лише тому, що моя рідна мова має значно простіші форми слова та меншу кількість часів. Змінилася вся карта. Англійська – це найбільша з людських мов. Вже тільки через це, врешті-решт, саме вона стала б, що врешті і сталося, лінгва Франка на цій планеті. Завдяки своєму багатству та гнучкості, попри своє варварське розростання. Чи це мені слід сказати завдяки своєму варварському розростанню? Англійська ковтає все, що трапляється на її шляху, і створює з цього англійську. Ніхто не намагався зупинити цей процес так, як контролюють інші мови, встановлюючи офіційні обмеження. Можливо, тому що насправді ніколи не існувало королівської англійської, замість неї була французька. Англійська насправді гібридна мова, і зараз нікого не хвилює, як вона розвивалася і розвинулася до таких масштабів. Допоки будь-хто не зробить все можливе, щоб охопити цього монстра, він не може й сподіватися стати освіченою людиною. Завдяки надзвичайній різноманітності, витонченості та вкрай ірраціональним ідіоматичним конструкціям, англійською можна висловити те, чого просто не можна сказати іншою мовою. Це майже доводило мене до сказу. Аж доки я не навчився думати англійською. І це дало мені нову карту світу. Поверх іншої тієї, з якою я виріс. Кращу в багатьох значеннях і точно детальнішу. Але існує й те, що можна сказати простою арабською, і що саме англійською висловити не вийде. Джубал, погоджуючись, закивав. Чиста правда. Саме тому я й продовжую трохи читати. Так, але марсіанська мова значно складніша від англійської, і так відрізняється за способом передачі картини Всесвіту що англійську з арабською, у порівнянні з нею, можна вважати взагалі однією мовою. Англієць та араб можуть навчитися думати думками один одного, просто іншою мовою. Але я не впевнений, що для нас колись стане можливим думати марсіанською. Інакше, ніж тим унікальним способом, як цього навчився Майк. О, звісно, ми можемо навчитися чогось на кшталт піджину марсіанської, так. Це якраз та мова, якою говорю я. А зараз візьмімо це слово «грокати». Його буквальне значення, одне з яких підозрюю започатковане під час формування марсіанської раси як мислячих істот, що вміють розмовляти, проливає світло на всю їхню карту. І воно просте. «Грокати» означає «пити». «Що?» – запитав Джубал. Але Майк ніколи не використовував слово «грокати», коли говорить лише «запиття». Він... «Хвилинку». Махмуд заговорив до Майка марсіанською. Здавалося, Майк трохи здивувався, але промовив. «Грокати – це пити, і це втратило значення». «Але Майк би також погодився», – продовжив Махмуд. «Якби я назвав сотню інших англійських слів які фіксують різні ідеї, навіть пари несумісних ідей. І «грокати» означає їх всі, незалежно від того, як ви використовуєте це слово. Воно означає страх, любов, зненависть, але правильну зненависть. Адже згідно з марсіанською картою, ти не можеш ненавидіти щось, поки повністю його не грокнув. Не зрозумів так ґрунтовно, що злився з ним – а воно злилося з тобою, тоді і тільки тоді ти зможеш його ненавидіти, ненавидячи себе. Але це також означає, через необхідність, що ти його любиш та плекаєш, і ніяк по-іншому. Отже, тоді ти можеш ненавидіти. А я думаю, що марсіанська зненависть – емоція до такої міри чорна, що найближчим людським відповідником можна назвати лише тиху огиду. Махмуд скривився. Це означає «ідентично рівний» у математичному значенні. Людське кліше «це завдає мені більшого болю, ніж тобі» має марсіанський присмак. І якби тільки це. Здається, марсіани інстинктивно знають те, чого ми болісно вчилися у сучасної фізики, Споглядач взаємодіє з тим, що споглядає, лише завдяки процесу споглядання. Грокати означає розуміти так вдумливо, що споглядач перетворюється на частину процесу, за яким спостерігає. Це означає злитися, змішатися, зріднитися, втратити власну особистість у груповому досвіді. Це означає майже все, що ми називаємо релігією, філософією та наукою. І для нас це означає так само мало, як для сліпого кольори. Махмуд зробив паузу. Джубала, якщо я поріжу тебе на шматки і зроблю з тебе печеню, тоді ти, як печеня, грокатимеш. А коли я тебе з'їм, ми грокнемо разом, і нічого не буде втрачене». «Для нас обох не матиме значення, кого з нас порізали, а хто їв». «Для мене матиме», – м'яко сказав Джубал. «Ти не марсіанин». Махмуд знову зупинився, щоб поговорити з Майком. Майк кивнув. «Ти говориш правильно, мій брате, доктор Махмуд. Я б і сам так сказав. Ти є Бог». Махмуд безпорадно знизав плечима. «Бачиш, як це безнадійно. Все, що я отримав, це богохульство. Ми не думаємо марсіанською. Ми не можемо». «Ти є Бог!» – смиренно промовив Майк. «Бог грока є!» «От пекло. Змінімо тему. Джубале, можу я скористатися твоїм статусом брата і отримати ще джину?» «Я принесу», – сказала Доркас і підскочила. Це був приємний родинний пікнік, невимушений, завдяки дару Джубала підтримувати м'яку неофіційність, дару, яким він поділився зі своїми працівниками. На додачу виявилося, що ці троє теж належать до такого ж типу людей, ерудовані, позбавлені відчуття суперництва і товариські, такі, що без зусиль вливаються в колектив. Усіх чотирьох об'єднав батьківський інтерес до Майка. Навіть доктор Махмуд, який рідко втрачав пильність з тими, хто не поділяв з ним єдину істинну віру, підкоряючись волі Господній, завжди великодушній і милосердній, був розслаблений та щасливий. Йому було дуже приємно дізнатися, що Джубал читав слова пророка. І, зараз він це помітив, жінки у родині Джубала були значно пишніші, аніж йому здалося на перший погляд. Темненька, але він викинув цю думку з голови. Він тут гість. Йому було дуже приємно, що ці жінки не теревенять, не втручаються у розсудливу розмову чоловіків. Зате дуже швидко з теплою гостинністю приносять їжу та напої. Його шокували звичні для Амір'ям вияви неповаги до свого хазяїна. Але потім він зрозумів, для чого це було. Свобода надана у межах дому кицькам та улюбленим дітям. Джубал раніше пояснив, що вони нічого не робитимуть, очікуючи на відповідь генерального секретаря. «Якщо він візьметься за цю справу, а я думаю, що він готовий до цієї угоди, ми отримаємо від нього звістку вже сьогодні. Якщо ні, то поїдемо додому вже ввечері. І повернемося, якщо буде потрібно». «Але якби ми залишилися у палаці, то могли б спокуситися на дріб'язкові домовленості. А тут, сховавшись у власну нору, ми можемо від них відмовитися». «Дріб'язкові домовленості про що?» – запитав капітан Ван Тромп. «Ти дав їм те, що вони хотіли». «Не все. Дуглас хотів би, щоб його повноваження повіреного були остаточними». А не залежали від його гарної поведінки та можливості того, що його влада перейде до людини, яку він зневажає та боїться. А саме до того негідника з невинною посмішкою, нашого брата Бена. Але окрім Дугласа є й інші люди, які точно захочуть укласти якісь дріб'язкові домовленості. Той м'який Будда Канг, який ненавидить мене до сказу, їх запропонував би. Тож ми стоїмо і в нього на шляху. «Канг – одна з причин, чому ми не їмо та не п'ємо нічого, окрім того, що привезли самі». «Ти і справді думаєш, що тут є про що хвилюватися?» – запитав Нельсон. «Джубале, а я і справді подумав, що ти гурман, який наполягає на власній кухні, навіть коли харчується не вдома. Не можу собі уявити, що мене отруять тут, в одному з найбільших готелів». Джубал сумно похитав головою. «Свене!» «Ти з тих чесних людей, які вважають, що всі інші також чесні люди. І зазвичай ти маєш рацію. Ніхто не збирається тебе отруїти, звісно, ні. Але твоя дружина може отримати страховку лише тому, що ти розділив їжу з Майком». «Ти справді так думаєш?» «Свене, я замовлю все, що ти захочеш, але я навіть не торкнуся цього і не дозволю торкатися Майку». Бійся об заклад, що будь-який офіціант, який приїде у цей номер, буде від Канга. Або, можливо, від двох чи трьох інших подібних. Я не виглядаю бабая з-за кущів. Вони знають, де ми, і мають кілька годин, щоб діяти. Свен, я цілком серйозно найбільше турбуюся про те, щоб цей хлопчина прожив достатньо довго, щоб з'ясувати, як стерилізувати та стабілізувати силу, яку він представляє. Але його смерть буде їм тільки на руку. Джубал зітхнув. Згадай чорну вдову. Несмілива маленька комаха. Корисна і, як на мій смак, найкрасивіша з павукоподібних. З її лискучими, лакованими лапками та червоним символом у вигляді пісочного годинника. Але бідоласі фатально не пощастило володіти надзвичайно великою, як для її розміру, силою. Тож кожен вбиває її щойно побачить. Чорна вдова з цим нічого не вдіє. У неї немає способу позбутися своєї отруйної сили. Майк перед подібним вибором. Він не такий гарненький, як чорна вдова. — Треба ж таке, Джубала, — обурено вигукнула Доркас. — Що за дурниці ти верзеш? Це ж неймовірна брехня. — Вибач, дитинко, у мене немає твоєї гландулярної упередженості в цьому питанні. Гарненький чи ні, але Майк не зможе позбутися тих грошей. І це для нього так само небезпечно, як і мати їх. І йдеться не лише про Канга. Вищий суд не є таким аполітичним, як мусив би бути. З огляду на їхні методи, ймовірно, вони зроблять його в'язним, замість того, щоб вбити. А це доля, як на мене, ще гірша. Я вже не кажу про десяток інших зацікавлених партій, державних установ та всього того, що розташовано за їх межами. Ті, що, можливо, і не вб'ють Майка, проте які точно обмірковують, як вплине на їхні статки факт присутності Майка на похованні як почесного гостя. Я... Телефон, бос. Анно, ти щойно перервала мудру думку. Ти родом з Порлока? Ні, я здалася. І я нікому не відповідатиму. Вона сказала передати тобі, що це Беккі. «Що ж ти відразу не сказала?» Джубал поспішив у вітальню, де побачив на екрані дружнє обличчя мадам Везант. «Беккі, який я радий тебе бачити!» Він навіть не потурбувався запитати, як вона дізналася, куди йому телефонувати. «Привіт, доку! Я бачила твою виставу і просто повинна була подзвонити, щоб розповісти тобі це». «І як тобі?» «Професор би тобою пишався. Я ніколи не бачила майстерніших ударів. Коли ти звалив їх і щодо того, як вони зрозуміли, що ти їх вдарив. Доку, професія втратила гарного оратора, коли ти не народився під знаком близнюків». «Це найвища похвала від тебе, Беккі». Джубал швидко думав. «Але це ти поставила виставу. Я просто скористався ситуацією». «І багато виграв. Тож, назви свою платню, Беккі, і не соромся». Він вирішив, що, яку б цифру вона не назвала, він її подвоїть. Той рахунок, який він вимагав для Майка, навіть не відчує цього. І було краще, значно краще, щедро заплатити Беккі, аніж залишити борг відкритим. Мадам Везант фиркнула. «Зараз ти мене образив». «Беккі, Беккі, ти вже доросла дівчинка». Будь-хто може аплодувати і вигукувати «Ура!», але аплодисменти варті чогось тільки тоді, коли виявляються купкою м'яких, зелених, друкованих, складених грошей. Не моїх. Людина з Марса заплатить по цьому рахунку. І, повір мені, він може собі це дозволити. Джубал посміхнувся. «Але все, що ти отримаєш від мене, це подяка, поцілунок і обійми, від яких затріщать твої ребра». Вона розслабилася та посміхнулася. «Я тобі ще це згадаю. Пам'ятаю, як ти гладив мене по задку, запевняючи, що з професором точно все буде добре. Ти завжди міг змусити тіло почуватися краще». «Не можу повірити, що колись робив щось до такої міри непрофесійне». «Робив. І знаєш, що робив. І нічого батьківського в тому не було». «Можливо, і так». А може, я думав, що тобі було потрібно саме таке лікування? Я зав'язав із сідницями на час великого посту. Але для тебе зроблю виняток. Так краще. А тобі краще назвати плату? Не забудь про нулі. Хм, я подумаю. Але насправді доку є значно швидші способи отримати платню, окрім спроби зловити когось на слові. Ти заглядав сьогодні на більшу? «Ні, і не кажи мені про це. Замість цього приходь сюди, вип'ємо разом». «Хм, ні, краще не буду. Я обіцяла... дуже важливому клієнту, що лишатимось на зв'язку для миттєвої консультації». «Розумію. Хм, Бекі, а чи покажуть зірки, що ця справа принесе усім тільки хороше, якщо все буде скріплено печаткою та підписано сьогодні? Можливо, відразу після того, як біржа закриється». Вона виглядала задумливою. «Я можу глянути. Зроби це. І приходь до нас, коли не будеш така зайнята. Залишайся так довго, як захочеш, і не носи весь час ті свої незручні туфлі. Тобі сподобається цей хлопчисько. Він такий же дивний, як зміїні підтяжки. Але й солодкий, мов крадений поцілунок». «Хм, прийду. Так скоро, як тільки зможу. Дякую, дюк». Вони попрощалися. Джубал повернувся і побачив, що доктор Нельсон забрав Майка у одну зі спалень для огляду. Він приєднався до них, щоб запропонувати Нельсону скористатися своїм набором інструментів, оскільки Нельсон не мав при собі сумки. Джубал побачив, що Майк роздягнувся, а корабельний лікар здавався спантеличеним. Докторе. майже розгнівано сказав Нельсон: «Я бачив цього пацієнта лише десять днів тому. Скажи мені, звідки в нього такі м'язи?» «Ну, він відправив купон з останньої сторінки «Полювання. Журнал для самців». «Ти знаєш, реклама, в якій сказано, як 90-фунтовий чахлик, може...» «Докторе, будь ласка». «Чому ви не запитаєте у нього?» – запропонував Джубал. Нельсон так і зробив. «Я потовщив їх», – відповів Майк. «Правильно, – погодився Джубал. – Він потовщив їх. Коли я вперше його побачив, де зістиж день тому, він був заляканим, слабким, в'ялим та блідим. І виглядав так, наче його витягли з печери, де, гадаю, він і був. У тому чи іншому розумінні. Тож я сказав йому, що він має стати сильнішим. І він так і зробив». «Управи? – із сумнівом промовив Нельсон. – Нічого систематичного. Плавання». Причому коли і як хотів. Завдяки тижню плавання людина не виглядатиме так, наче роками тягала гантелі. Нельсон фиркнув. Мені відомо, що Майк довільно контролює так звані некеровані м'язи. Але тут теж є свої умови. З іншого боку, можна припустити, що... Докторе, обережно сказав Джубал, чому б тобі просто не визнати, що ти не грокаєш? І таким чином поберегти сили Нельсон зітхнув Так і зроблю Одягайся, Майкле